Приходив з роботи пізно, майже не розмовляв з нею, дувся, шукав її вини усьому. Звичайно, недоліки в домашній праці, нескінченній і веснажливій, знайти легко. Софія вирішила поговорити з чоловіком. Приготувала вечерю як на свято. Спробувала забути дрібні образи, посміхнутися. «Максимчику, щось у нас не так, як раніше», – обережно почала розмову. Поклала руку на оксамитове смагляве плече, погладила. Максим, мовчки наминаючи печеню, скинув їй руку, наче то було щось огидне. Софія не стала продовжувати Ковтнула гірку сльозу Пішла у спальню Взяла ручку сонного сина Притулила до щуки Павлик пробурмотів у вісні Муся І перевернувся на інший бочок Надходила пора державної практики Знову телефонні дзвінки до Києва. І от усе домовлено і вирішено. В столиці вирішили легко, та поки вдалося переконати Костика, Софія мало не посивіла. Навіщо нам це потрібно? Допоміг Геннадій Петрович. Якби не його вагоме слово, Директор ні за що б не погодився. В Києві влаштувались у гуртожитку. Студенти, ще, власне, діти, хоч і цілком повнолітні випускники, попервах горнулися до Софії, мов курчата, до квочки, вражені рухом, галасом і швидкістю великого міста. Ще у день приїзду... Поки хлопці, дівчата влаштувалися і пробували освоювати незнайому територію, Софія обійшла театральні каси і спробувала скласти програму на два тижні їхнього перебування в столиці. Майже кожен вечір був заповнений. Вистави, концерти та основне, звичайно, інститут. Враження від побаченого було навіть сильнішим заочікуване. Разом зі старшою сестрою Софія розподілила студентів по відділеннях. Отримавши спеціальний одяг, кольорові хірургічні піжами, вони одразу відчули себе своїми. «Софія Андріївна, оце робота! Стільки нового!» «Ми з Петром за цілий день і на хвилину не присіли», – ділилася Лариска враженнями від першого робочого дня. «Як вони все встигають? Такі важкі післяопераційні хворі, а медсестер усього дві. Вони не ходять, а бігають. Ну і ми також». А я за один день зробив самостійно більше, ніж за всю практику на третьому курсі, хвалився Богдан. Софія раділа. Недаремно стільки зусиль витратила на організацію цієї поїздки. Одне турбувало. Занадто просто, навіть з якоюсь полегкістю, Максим відпустив її до Києва. Одних заперечень, нарікань, їдь собі Софія Андріївна А нас обіцяли завтра пустити в операційну Допомагати операційним сестрам Ну і операцію побачимо на власні очі Це дуже цікаво Завтра саме оперує Ілля Миколаєвич Я теж піду поспостерігає з ліхтаря за операцією та за вашою роботою над операційними, а їх в інституті було понад 10 влаштували ліхтарі